Здається, вчавлює щось під собою, і сам він неначе одлитий зі сталі, міцний і стрункий. Руки не зістарили його, ті ж круті надбрівні дуги, суха голова, зі стисаним назад лобом, маленькі притиснені до потилиці вуха, чорний без севини, прилизаний наперед чуб, вузькі очі. Гарний себе, коли б тільки не щось зміїне, причаяне в очах і в усій поставі голови. За ці роки пан Пиво перейшов чимало глибоких бородів і багато чого досяг. Регіментар, канівський підстароста, під коморій. А що снується в його душі, не знає ніхто. Перейняв він чужий лад, чужі звичаї, чужу віру, щиро впевнивши себе, що ті звичаї, віра і лад вищі та кращі. Обезнадіявся до кінця у власних, зненавидів їх, так буває часто, ми ненавидимо те, що самі зрадили. Сам же він затямив одне, і то на все життя. Хочеш панувати, гань все своє, і вихваляй чуже, польське. Кажи, що чужі звичаї кращі, жінки вродливіші, уряд поважніший, суд правдивіший. І насміхай зі всього того, що поважали і любили твої батьки та діди. Сам пиво козаків ненавидів люто, бо, по-перше, ще в юності відкинувся від козацтва, розплювався з козацьким товариством, а, по-друге, знав, що його ненавидять козаки. Отож же наперед почував солодкий з гірчинкою отрути пал у грудях від видовища, яке отримає, коли козаків посадовлять на палі. Ці звиватимуться на двох шпичаках, а білокобильці люди розкажуть про те і матиме на совісті смерть двох своїх побратимів, які проклянуть його. З секвесту вивели Пукавку та Миленького, змарнілих, виснажених, одяг на них потрух і висів шматтям. Тежко Миленький був схожий на весняного зайця, який опинився на колоді, котру несе по річці. Він здивовано і злякано роздирався і тримався на наче Маленький за Пукавку. Він не все ще втямив, хоч обоє рахували дні, які лишалися до повернення білокобилки, і знав, що сьогодні минув останній день, і бачив палю з начищеним до близьку його ж руками жерстяним гостряком і сардонічне, з скривленими тонкими губами обличчя пива. І натовп панів, у чоїх очах вже горів вогонь чужої смерті. Ніс йому вигострився, став схожий на трісочку. Замість очей провалля. Покавка ж дивився на регіментаря спокійно, трохи докірливо. Він тільки зітхнув і перевів погляд на небо. Шукав чогось живого, якогось птаха, неначе той міг його порятувати. Але по небу сіжі благенькі хмаринки, і пукавка зітхнув ще раз. Саме тоді й постукав у ворота дерев'яним на довгому шнуркові молотком білокобилка. Він також був змарнілий і втомлений, але це була інша втома спокою і переконаності, що зробив усе, що міг. Пиво, який побачив його, губи, розтяглися в почір посмішки, оголивши невеликі міцні зуби, а очі ще дужче звузилися. Подиві злість. Потворили його обличчя, яке аж посіріло, а права рука не самохідь, стиснулася в кулак. Він був розчарований, здивований, роздосадований. Йому більшою мірою хотілося вбити Білокобилчину душу, аніж його самого, зробити його кривоприсяжником, зрадником. Тоді Білокобилка сам би закатував себе, вмер смертю непрощенного грішника». А тепер виходило, ніби він вивищувався над ним, регіментарем, був піснішим, правдивішим за пива, який казав усім, що Білокобилка не повернеться. Білокобилка спокійно та шанобливо, ще й мов би, проміж іншим, привітався з регіментарем, не наче полковник посилав його в корчму чи до сусіднього пана, а не за сто миль до самого моря. Зняв шапку, одірвав підкладку і подав листа, сказавши – Осьо, прошу. Пиво позеленів, але й оком не зморгнув, листа не читав, певно не мав на це повноважень від гетьмана, і наказав, замкніть їх до цюпи. Білокобилка знову ж таки чимний, шанобливо, але твердо мовив, пане полковнику, ви склали присягу, що відпустити нас. Ось тут же пиво дав собі волю. Він і сатанів, і кпив, і риготівся, і втішався помстою, яку надумав, що й мав нагоду похвалитися своєю винахідливістю перед сусідніми панами. Ха-ха, та ти що, волоцю, ви маєш сумніви в моїй правдивості та чесності? Ей, панове, оглянувся і повів рукою, подивіться на цього лайдака, на цього пса. Шляхецьке слово, чистіше за золото, пообіцяв, сповню. Жорстока, глузлива посмішка викривала йому губи. «Завтра й підете. Пострибаєте, містре!» Гукнув. «Завтра вранці поробиш з них хрести, кожному відтяти праву ногу і ліве вухо, і на всі чотири сторони!» Пани Григотілися, аж хилилися з дотепності, винахідності. «Пива!» Миленький, почувши те затремтів, дрібно дрібно обличчя зблідло, губи повело в бік, хотів перехреститися і не міг. Із пукавчиного рота вирвався стогін, він низько схилив голову. — Завіщо, пане, вже краще на кіл, явіть милість, накажіть розстріляти. — Та ти що, дурню, бурився пиво, хочеш, щоб я зламав своє шляхецьке слово і до пахолків замеріть їх? Бувкавка випрямився, тепер у його погляді не було страху, тільки ненависть і презирство. Білокобилка облизав пересохлі губи, був неначе зашмалений на вогні патик, кудись поділося його черевце, поспадали щоки. Несусвітенна річ двічі обернутися на Запорожя й назад, але жодна рисочка не здригнула його обличчі, жодна іскорка не засвітилася в зеленуватих очах. Злі сльози кипіли під горлом, але він не випустив їх. Пан полковник не порушить шляхецького звичаю, призначеним до кари подати добру вечерю та вдосталь горілки. В товпі